Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Idag tänker vi ta upp en enda fråga. Och det är för en, skull en fråga där jag tänkte dra lasset när det gäller svaret. Mm. Det handlar nämligen om en visa. Och visor är ju lite av mitt specialämne. Det handlar om visans sigod god afton och kväll som har fått en fråga på. Ja, det är Peter Andersson i Solna som skriver. Jan Hammarlund skriver han, brukade i början av sin karriär ibland sjunga kärleks- och hälsningssången Si, Go afton och Go kväll som inledning på sina framträdanden. Så sången är nog känd av många 68-år. Den påstås ha sjungits av Kungshästarna, ordet inom citationstecken som förslade Karl den 14:e Joans stora kista i Elvdalsporfyr från Dalarna till Stockholm där han begravdes. Jag har länge undrat både över sängens uppkomst och om hur man vet att den sjöngs under transporten av kistan. Så det är de frågor som du, Kristina, får ta ja, itu med. med. Ja. För mig är ju den här visan oerhört förknippad med 70-talet och folkmusikvågen eftersom det var en visa som man ofta fick höra när spelmän och visångar träffades och som man ofta också tog upp spontant. Alltså, man kunde den helt enkelt. Det är den ena delen. Den andra delen är att visst hör den här visan ihop med transporten av den stora kista som Karl den och Johan skulle komma och vila i. Och den här transporten av sarkofagen från Älvdalen har blivit mytomspunnen och romantiserad. Transporten gick först landsvägen till Gävle och sen med ångfartyg till Stockholm. Att eh, den kom från Dalarna det hade självklart att göra med att det var just i Dalarna som det fanns en stor svensk förekomst av porfyr. Och sarkofagen var tillverkad av Älvdalens porfyrväg. Den var jättetung. Den vägde 16 ton med lock. Men, och det är något som de flesta inte vet, den var faktiskt inte tillverkad av porfyr. Sarkofagen är tillverkad av en granit, en rödaktig granit som är bruten i eldalen i Garberg. Och det var en sten som man saloförde under namnet granitell. Och som var väldigt bra för sådana här riktigt, riktigt stora pjäser eftersom den inte hade samma tendens att spricka som porfyren. Och att man har rört ihop det här och tror att eh, sarkofagen som eh, kungen så småningom skulle vila i att den är tillverkad av porfyr har antagligen att göra med att Porfyrverket hade en provlåda över porfyrsorter som fanns i försäljning och där hade man lagt in grann i trots att det inte är en porfyr. Själva sarkofagen då, den var ritad av en svensk arkitekt som hade hittat förlagan i Rom, nämligen i kejsare Agrippas sarkofag som han använde som förebild. Kungens sarkofag var beställd av Oscar I långt efter Karl den 14:e Johannes död. Han avled 1844 och den kom inte på plats i Riddarholmskyrkan för en tolv år senare, 1856. Det var ganska givet att kungen skulle vila i en sarkofag som var tillverkad i Eldalen. Det var nämligen han som hade räddat porfyrverket undan likvidation. Men, och det är minst lika viktigt, han använde själv porfyr för inredningssändamål och överlämnade porfyrföremål som fina stadskåvor. Det var nämligen så att porfyren hade modestatus bland Europas första och de Svenska fyndigheterna i Älvdalen passade perfekt där Karl Johan ville bygga sin identitet som svensk kung. Men i själva verket var det faktiskt Gustav den tredje som först hade sett möjligheterna i Älvdalen eftersom han också hade fått klart för sig att det gick att skapa föremål i porfyr som kunde mäta sig i kvalitet och utförande med de utländska. Men stilhistoriskt så är det ju Ampiren och den stil Karl-Johans-stilen Karl som är mm. förknippad med porfyr och Karl XIV Johan. Ja, man kan väl säga det att transporten av Karl XIV Johans stora stensarkofag från dalen till Gävle, att det blev en nationell angelägenhet. Och bland annat Karl-Erik Forslund har ju skrivit om den här transporten i sitt bokverk Medalälven från källorna till havet. Jag ska ta och läsa ett litet utdrag som handlar om den här färden. Den 7 februari 1856 påbörjades marschen. Första dagen en mils färd till Gåsarv. Nästa dag i djupsnö till Garberg. I Mora ville dalkararna ha högre dagpenning. Transportens anförare svarade nej. Men efter betänketid gick dalkararna med på oförändrad dagpenning och fortsatte transporten till Galsås, Sjurberg, Bergsångs långa backar till Sjugare. I 36 grader köld över den bräckliga Ledalsbron. Sedan över sjön Opplimmen, förbi Tibble till Rönäs. Färden gick ut med Innsjön strand på så svag is att den brast efter de tunga slädarna. Räcksbo nåddes och dagen efter morbygden. Den 19 februari samlades på förmiddagen en stor mängd folk på torget i Falun för att beskåda den märkliga transsarkofagtransporten som då anlände i avdelningar. Den ena med sarkofagens lock, draget med offantliga tåg, av omkring 70 man. Den andra med själva kistan på samma sätt fortskaffad av omkring 110 man. Båda på fyrpjäserna i sina trälårar, vilande på slädar av minst 15 anars längd och med medar av 12 tums genomskärning. Det dragande manskapet utgjordes till större delen av moramän men för övrigt mest av rättvikskarar Alla dessa sig så kallade kungens hästar gingo om med raska steg framåt– –och en fiolspelare, placerad ovanpå en av de väldiga trälårarna– –lät från sin upphöjda plats höra en hurtig marsch som livade allas sinnen. Hamstaden och marsmålet Gävle nåddes efter 17 dagars marsch. Ja, nu kunde det behövas musik för att göra den här transporten lättare– det var inte bara fiolspelare som följde med utan också trumpetare och trumslagare. Och spelmannen satt som vi hörde på den ena av de två slädarna som drog kistlock och sarkofag över snön. Vi vet faktiskt namnen på tre av de spelmän som följde med. Det var Gyris Anders från Eldalen och så var det bröderna Hinslars och Hins Anders från Mora. Vi vet också några av de låtar som man spelade. De spelade en kolarmarsch efter koljärk. De spelade en vis melodi som brukar börja vara glada, muntra, nöjd. Och så spelar de faktiskt också rullan går. Som är alltså samma melodi som kovan kommer, kovan går. Men framförallt. Det är ju det som har gått till historien så spelar man en gånglåtsmelodi som man sen kommer att kalla Kungsmarschen. Och det är alltså samma melodi som vi idag känner igen med orden Si god och god kväll. Låten kallas också efter det här för Sarkofaglåten eller Gyris Anders gånglåt, eftersom det var Gyris Anders som spelade den. Gyris Anders han, eh, var född 1822 och avled 1909 och han har kallats för nästorn bland eldalspelmän. Han var verkligen en riktig gigant. Detta om melodin, men hur är det med texten, Kristina? Ja, alltså, Vi kan ju inte alls veta om man sjöng några ord till melodin när sarkofagen transporterades genom landet. Kanske kan, det fanns de som kunde de här orden som vi känner idag. För de var nämligen bekanta redan före sarkofagtransporten. Vi vet att 1851, alltså fem år före att transporten gick då hade texten tryckt i skiljningtryck. Lustigt nog på tryckeri i Falun så att den var ju bekant alltså i Dalarna. Men den trycktes sedan ytterligare ett antal gånger ända fram till 1876 men man hittade den också i... Populära sångböcker, Filikromen är väl den mest kända och där trycktes den 1854 också innan eh, sarkofagtransporten. Och den fanns också med 1855 i Alströms 300 nordiska folkvis och fortfarande innan transporten så texten var spridd. Ibland ser man en uppgift att orden skulle vara diktad av en namngiven person, nämligen en Frost Anders i gåsvarv i Älvdalen. Det kan ju vara så. Han var född 1817 och han hade bland annat arbetat som uppsynningsmagand och kyrkvärd. Men egentligen är det ju så att de här uppgifterna måste man ta med nypa för att det, inte, det har ju inte gått att belägga att det är Frostander som har gjort de här orden. Det finns ju en C-uppsats i etnologi från 1979 skriven av Rolf Karlsson som handlar helt och hållet om den här visan Sigga afton och kväll. Och eh, han har in, en inledning där med eh, andra liknande visor och eh, den här inledningen visar att eh, sigo afton och kväll den är sammansatt som faktiskt väldigt många andra folkvisor av formelaktiga fraser, formelaktiga meningar som har kunnat kombineras på många olika sätt. Han tar till exempel upp en visa ett skillingtryck från 1797, God och söta vännen du utvalda min, börjar den. En annan visa, Se god afton på dig min käraste vän. Och eh, ytterligare visor där man hittar alltså faktiskt eh, fraser, eh, formler som eh, kommer igen nästan ordagrant i den här visan. Var gång jag tänker upp på dig så rörs blodet ut till mig. Var gång jag dina ögon ser mitt hjärta åt dig ler heter det igen. Och i en annan visa, jag har rikedom i världen, jag har silver eller guld har du ej att förvänta utan mig. Men ett uppriktigt hjärta ska du finna hos mig så länge jag har anda och liv. Mm, mm. Så att om det nu var Frost Anders så kan man säga att han hade ett förråd av mm. visformler ungefär som en verktygslåda som man ja, påskjuter. Ja. Hur som helst så blev visan spridd under senare delen av 1800 talet och inte bara i Sverige utan också i svenska Finland. Och när Rune Lindström skulle svara för musiken till filmen Sången om den eldröda blomman– då la han in Sigge Daft och kväll som man tyckte passade bra. Och det var 1956. Sen knappt 20 år senare då var det dags för folkmusikvågen och då fick Visan ett sånt här riktigt rejält genomslag. Det blev nästan en signaturmelodi på spelstugor och stämmor och till, till den här populariteten bidrog förstås också en rad gramofoninspelningar. Jag tror att först ut var Låt och trall med Marie Selander som gjorde en inspel in 1971 och sen kom elvdalingarna. sen kom Jan Hammarlund och så kom Harpa min för att nu nämna några. Och Peter Andersson som har ställt den här frågan till oss han minns särskilt Jan Hammarlunds tolkning och jag måste hålla med, det här är alltså väldigt mycket 70-tal och väldigt mycket en folkmusikgång som då var på väg 1973 när inspelningen gjordes och jag föreslår att vi lyssnar på Jan Hammarlund när han sjunger den här visan. Fortsätter. Ja, jag läste faktiskt inte hela brevet från Peter Andersson för att... Det... Ja, så låter Jan Hammarlunds version av Isan. Och jag läste ju faktiskt inte hela brevet från Peter Andersson. Han har ytterligare några meningar mot slutet. Så här skriver han... Karl har skrivit en ståtlig dikt om Sveriges sista sagokung, så som en gammal dalkar minns honom. och Den är fint tonsatt av Lillebror Söderlund. Jag tycker att melodin på vissa ställen påminner om Sig och, Afton. och Det skulle vara roligt och lärorikt att få veta Ja, Lite nog mer om på, det. Ja, nu påminner melodin om Sigurdna. För det är nämligen den melodin som Lille Söderlund inte alls har tonsatt, utan han har helt enkelt arrangerat eh, gångdåtsmelodin. Och det gjorde han för ett eh, praktverk som hette Svenska ballader och visor som kom 1948 och som var ett bokverk som Evert Taube hade ansvaret för och han bad helt enkelt Lillebror om hjälp med, med det här i det redaktionella arbetet. Lillebror Södlund hade ju hjälpt Taube med både harmoniseringar, melodinättäckningar och arrangemang och du fick ändå i uppdrag att hjälpa till med den här eh, stora boken. Det mesta av det här det skedde 1947 och urvalet skedde i samförstånd med Tov. Så att det är mycket möjligt att det är Tov som sa att nu vill vi ha med den här Erik Axel Karlfeldts Karl-Johan-dikt. Det vet vi inte vem som kom på det. Men melodin är hur som helst den här dalalåten eller gånglåten efter Gyris Anders. Och det är ett väldigt bra val av melodi till texten. Därför näst sista strofen i dikten av Karlfeldt lyder nämligen så här. Karl Johan, se Karl Johan, han svävar i skyn. En skum med vingar vid vintrigt himla bryn. Där nedan släpar dalfolk hans tunga sarkofag. Karl Johans marschen spelar än på tavlan natt och dag. Och det var allt vi hade att komma med den här gången. och eh, Vi har ju tidigare sagt att ni kan skicka e-post till oss. Men nu är det så att eh, nästa gång då stänger vi den här podden så att eh, vi kan nöja oss här med att konstatera att eh, den här podden den har under de två år drygt som den har fått ekonomiska bidrag och under den senaste tiden så har det varit Helge Axelsson jonsons stiftelse. Och eh, ja... Vi tackar för oss för den här gången.